Psalmul 29. Înălțate voi, Doamne, că m-ai ridicat și n-ai veselit pe vrășmașii mei împotriva mea. Doamne, Dumnezeul meu, strigat am către Tine și m-ai vindecat. Doamne, scos ai liniat sufletul meu, mântuitul mai de cei ce se coboară în groap. Cântați Domnului cei cu ai Lui și lăudați pomenirea Sfințeniei Lui. Că iuțime este într Lui și viața într voia Lui.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 Am auzit a Domnul și m-am miluit, Domnul a fost ajutorul meu. schimbat i plângerea mea într bucurie, rupt sacul meu și m-a încins cu veselie, ca slava mea să-ți cânteție și să nu mă măhnesc. Doamnei Dumnezeul meu, în veac te voi lăuda.